А вже коли підросла, то допомагала їм. Та все розпитувала деяке дерево. Відразу схоплювала, де ростуть якісь сорти. Білий налив, Донешта, Антонівка і пізні, Сніжний кальвіль, Ренець і Меренка. Та найбільше чомусь полюбляла яблука слава переможцям, червоні як жар. Може тому ще й тато, і дядько Миколи якось Особливо тяглися до цих пишних вогнистих дерев. «Ці яблука, дочка, виведені, можна сказати, в нашу з твоїм батьком честь», пояснював дядько Микола, «в честь солдатів переможців А ми теж воювали, Марійко». Марійко не раз чула, як батька або дядько Микола розповідали про свої зустріч на фронті. Було це задні стром, один із них служив артилеристом, а другий – в піхоті. Випадково звела їх доля на переправі. Зраділи земляки, кинулись один до одного. «Здоров, Микола, здоров, будь Грицьку!» «Конба довелося здибатись на чужій землі. Чи маєш ти якусь війську з дому? Як там наші ясеніці живуть?» – допитувавсь Микола. «Та живі, хоч і не всі може. Писали мені жінка, що багато наших людей фашисти звели зі світу». Ті села спалили? Може, і мої там загинули, щось немає ніякої звістки, журився Микола Шовкопляс. Грицько промовчив. та й чи ж повернеться язик сказати про те страшне горе чоловікові? Чи то ж то вернемось ми додому, Грицьку, мусимо вернутись багато нас роботи Микола і на війні й дома. Закурили наскільки з одного кисета. Та й розійшлися. У страшному бою поблизу озера Балатон на угорській землі тяжко поранений впав на полі бою Грицько Назаренко. На одній нозі повернувся додому солдат. А Миколошов Копляса контузово, як стояв він на смерть коло своєї батареї, відбиваючи контратаки гітлерівців. Багато днів і ночей провалявся він у госпіталі в Мадярському селі. Коли наново навчився ходити, вичелапував у садок поблизу госпіталю, довго сидів під яблунями, які навівали йому згадки про рідну землю і загублену родину. І тоді зарікся гармаш шовкопляс, що коли вернеться додому, розведе сад на пологому схилі, що вигрівається понад пслом, там, де розстріляли фашисти його дружину і доньку. Це вже потім. Наголювавшись років з п'ять самотнім удівцем, одружився дядько Микола вдруге, щоб не коротати одному на світі. Від того ж в нього народився син Василь. Минають літа, старіють солдати. Сад молодий, тільки вбирається в силу. І доглядають за ним два ясенівських ветерани, один без ноги Григорій Назаренко, Марійчин батько, а другий дядько Микола шовкопляв. Та ще біля них крутиться прутконоги дівча з білявими косами, а в тих ляних кісках вплетені голубі стрічечки, які очі ці Марійки. Оце нам з тобою, Грицьку, помічниця росте, тямкувате беручке дівча. Гляди, що й на зміну стане, бо щось на хлопців немає надії, вони все до машин руться. «Они, мій Василько, до тракторів аж труситься! Техніка, звісно, велике діло, але ж і коло садка хтось має ходити. Як же людям без садка?» Ще з шостого класу навчилася Марійка робити щеплення. Батько подарував їй спеціального садового ножа. Навчив, як робити на дичці, як управляти під кору манюсіньке сонне вічко, з якого згодом виросте гілочка, а з часом яблунька. Марійка вправно чеклувала пальчиками, обв'язувала деревце ликом, робила все так любовно і старанно, що всі вічка приживалися, пускали гілочки, а згодом навчилася робити й щепи. У школі у неї з природознавства найвищі оцінки вчителі не нахваляться. Моя ти садівничка», – ласкаво заохочував батько дочку. Чисучись, доню, коли станеш на зміну дядькові Миколі, я то що, звичайний сторож у садку, а то вже, щоб вдень не нудьгувати, від нього дечого навчився. Одного разу Марійка натомилася в саду, допомагаючи дорослим, і задрімала в курині. А в ньому так солодко спиться під шум яблуневий, прокинулась, а на дворі зовсім поночі. Чує батько з дядьком Миколою, про щось розмовляють тихо. «Я так розумію Грицько, Садок він не тільки для краси. Від нього й користь людям велика. От взяти, к приміру, скільки може дати гектар пшениці? Ну, скажімо, 30, а й навіть 40 центнерів. А ми з тобою по 60, а то й 80 центнерів яблук з одного гектара даємо. Яблук – а не якоїсь там лободи. І це розуміти треба. Та нібито наш новий голова пікує цей просад, либонь планує збудувати цех по переробці садовини. Що ж, то добре. А от непокоїть мене те, що ніхто з молоді не тягнеться до садівництва. Зіуться, як не в космонавти, то на будівництво. Це романтики, ніби садок не романтика. Сподівався, що мій Василь мене наслідуватиме, Аж він більше до машин. Ото хіба що твоя Марійка продовжить справу нашу. А чого ж вона в мене беручка? Мало сказати, золота дитина, природу любить, кожне деревце для неї, як мале дитя. А в садівництві треба працювати з душею, а не так тяпляп. Я от після війни без великої освіти брався за садок, як кажуть, на ентузіазмі. Літнім дядьком довелося кінчати заочно садовий технікум у Полтаві разом із дітворою і осилив науку. От якби дочка твоя, я після десятирічки до того технікуму вступила, тоді можна було б сподіватися, що садок наш перейде в надійні руки. Будемо навертати її вдвох на це діло. Садок наш не просто садок, а ще й світла пам'ять землякам нашим, Можна сказати, своєрідний меморіал із зеленого листу, білого цвіту і золотистого плоду. «Вірно, кажеш Грицьку, тут ти моя перша дружина лежить і маленька донька. Я їх часом в образі яблуняк бачу». Назавжди запам'ятала ту розмову Марійка і часто здавалося їй, ніби й не дерева, а воскреслі люди стоять вночі під зорями і перешіптуються поміж собою. Після закінчення десятирічки дівчата сипонули хто куди, немов синиці з клітки. А вона пішла працювати в садок до батька й дядька Миколи. Хотіла було поступити до Полтавського технікуму садівництва, вчитися заочно, та не вийшло. Не до того вже було,